Se pornește vânătoarea de iubiți, care ucide mai mulți, de specificat, nu cu gândul și în circunstanțe cât mai misterioase, câștigă. Asta se zvonește la radio. O iau de bună și notez în agenda cu copertă splătoase. Tipul de la 3, barmanul din speed, cam atât. Of, întotdeauna am fost pretențioasă. Ăștia doar arată bine. Sunt genul de tip pe care dacă îi vezi în metrou, nu ai cum să nu-ți pui. ia aș trage-o cu tine. Desigur, nu se cade că ca o fetișcană să gândească astfel, dar trecând peste polităța de rigoare, să dăm frâu liber cuvintelor. Foști iubiți să pune? Eu o să pun și asta. Tocmai sunt în perioada de după care e groaznică. Nu am poftă de mâncare, însă mă forțează ger câinele. Îmi roade carnea când mă vede tristă, eu trebuie să umplu spațiul ăsta liber. Nu-mi plac câini. S-a hrănit cu oasele mele atâți ani. De câte ori stric totul cu un tip, să-i dau de mâncare. Îmi amintește, când se apropie, simt mă privește adânc, până la naștere, așa cum nimeni nu a îndrăznit să o facă. Știi ce? De la el am învățat cum să sperii copiii de alături. Nu mai bat în ușă de sărbători. În final, scriu caligrafic. Greg e singurul care a fost de acord cu despărțirea noastră. Eu mă plac atât de mult încât nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi să mă despart de mine. El cum a putut. Nu sună deloc logic. Pentru asta merită distrus. Vechea zicală, urmează altul mai bun, nu mă merita. Chiar el mi-a spus-o. Meri ceva mai bun cu care ai în comun cât mai multe, știi, noi suntem cain și Yang. Tocmai, dragă Greg, dacă nu ești de acord că opusă a drag, merit ceva superior ție. Nu am de ce să-ți suportoanele să-mi reproșezi atât dacă nu ți-ai luat un animal de companie pe care să-l rănești și tace. Mă pot răni singură, dar am nevoie să mă simt iubită, dorită, să mai, ai, dar să nu te mulțumești cu asta, să mă mai vrei de mii de ori. Cam așa asta treaba, el a rămas cu mizeria lui, nici nu cred că a păsat, eu mă obișnuisem cu haosul ăla, cu de bandada, cu hol de un vineri seara, ah, credeam că evident, prietenii lui erau ai mei, l-au favorizat. Acum am rămas cu câinele. cer nici nu e al meu, un fost și l-a uitat aici. Cum să lucit, în mod misterios, va chiar romantic, că și concursul ține până de dragobete. De ce oameni au nevoie de o anumită zi să și amintească că se iubesc? Ha, câtă superficialitate! Materialism ieftin, Joznicie. E ca și cum ai spune, dragă iubit ocazional, vrea o mașină de lux, o vilă cu piscină în Hawaii, apoi să bei paharul ăsta plin de cucută. Sper că nu ai uitat să treci tot ce ai pe numele meu. Ha, nu exagerez, asta văd eu un Valentine's Day or dragobete. Greg vroia totul și era o combinație de ipocrizie cu ceva drăsături trăguțe ce făceau irezistibil. Te iubescul său a fost cel mai de lucru pe care l-a spus vreodată." Asta pentru că nu a avut bun simț și l-a retras. Iubirea îi se consumase, nu putea oferi ceea ce-mi doream. Ha! <hă>, cât de năstăbuit să fii să spui cuiva te iubesc. Apoi să retragi. toată superficialitate. Mă repede, știu. E groaznică starea asta. Nici un de respect nu ar face mâna ca asta. Starea de iubire să se consume. Mă pricep la has de necaz. Îi voi scoate inima cu mâinile goale. Da, așa va muri. În Photoshop, cât să fie original. Iar în scris romantic. Gen... Doar voi povesti misteriosul mod în care moare într-o poză de ceva mai mulți pixeli. Dar de unde să fac groz de poze? Eram decisă să dau delete ori să nu dau. Într-un final am dat. Trebuie să aflu cumva cum recuperezi un fișier șterst. Tipul de la bar știu bine că se pricepea la calculatoare. Trebuie să-l scot cumva în oraș. Uh, hai, Dani, și la o bere când ești din tură? Ah, Dan, treci la subiect. Am văzut ce privire mi-arunci. Ultimul lucru pe care l ai vrea ar fi să ieși cu mine. și în plus, nu vreau să fiu singur de zei. Timpul liber îl dedic a găsatului. Ha, este amuzant cu aerul ăla. la. Se prinsese! În o asta trebuie neapărat să-i acărți o întâlnire. Haide, invită-mă tu să nu par disperată. La se la Davila. de întârzi e clar că nu vii urăsc întâlnirile. Bărbații își răneagă natura, devin niște animale în călduri, iar femeile, ce stau pe banca de rezervă prea mult, devin niște feline, gata să zgârie spatele, să sară pe tine, să se cufunde în noapte cerșind un orgaz. Mi-am luat rochea mea neagră, primită de la Greg, prea pare greu ăsta aici. Și da, nu-i frumos să accepti cadouri scumpe de la masculi, ca și cum dar ar cumpăra, însă sunt genul ce poartă băcanci și un tricou mulat și bluz strânți, În niciun caz adept a rochilor. Și niciodată nu-ți strică ceva în plus pentru zile negre. Deci, machiaj franțuzesc și tocuri. În ultimul timp am purtat des stocuri, cât să mă fac de rușine că nu știu să merg pe ele. Așa se învață. E februarie, 10 grade, se simte primăvara. Îmi place, cu toate 14 zilele de mai. Ei bine, la ținuta asta nu mă așteptam. Îmi zice, ah, am uitat cum îl cheamă. Un șoc, nu? Haideți să ne prezentăm din nou, mi se pare că prea am început cu stângul. Ai uitat cum mă cheamă, ha? Și ce vreme frumoasă. Râsete am citit. Așa va cu fiecare tip de-l duce în speed. ia sunt suma tăi. Drăguț. Ai avut N-ai un nume rău. Va chiar biblic. Uite cum se face. Și tu ești Veta, Leana, etc. Prefer Georgeta or Viorica. Asta nu vorbim despre posibilitatea de a fi Esmeralda, America. Nu-i rău deloc. Glumeață. Dar știi, nu-i destul să fii glumeață să-ți ofer o a doua întâlnire. Pardon, acum îmi fur replicile La urma urmei Matei nu era de nesuportat Chiar începuse să-mi placă puțin Un alt defect, m-atașez repede Apoi devin opacoste, una plăcută Ne-am chimbat ore în șir Ne-am bătut cu zăpadă proaspătă nu voi spune cine a câștigat Apoi am ajuns la ceea ce voiam să scot de la el Matei, cum recuperezi un fișier Sterzi din pistii? Ia, nu știi cum să mă invizi la tine? se de greu o ușuratică? Am vodka, se pune s a mers la mine și mare a fost mirarea să realizeze că doar mă folosisem de el pentru nenorocită aia de poză. Ei bine, se au programelul, pam pam, așteptăm puțin și te-am rezolvat, acum probabil trebuie să plec. Alcool, Matei, poate ai noroc și ți-o pui la noapte. S-a pus -o pe naiba, tot ce a făcut a fost să se plângă, să-mi povestească despre postă, i-am spus că sexul le rezolvă pe toate. S-a fugit, lovindu-se de ușă către apartamentul ei. Păcat, l-am muncis pe Greg și am câștigat concursul. Și sunt singură de Valentine's. De dragobete fac groz de altul. De fapt, eu nu sunt singură niciodată. Îl am pe Ger. Hai de Ger, ce spui? Te-ai înțelege bine cu o pisică? Nu-mi linge obrazul, câine neascultător.